Evanghelia după Matei, capitolul 4 Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a în Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns Iisus i-a zis,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 De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și spre lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris. Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă Mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică Pocaiți vă Căci în cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați. Pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau omreaje în mare, căci erau pescari. El le-a zis. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, popăvăduind Evanghelia împărăției, și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus veste în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoi. Și ele îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeia și de dincolo de Jordan.